att Du snart ska lämna stan Över tid att tänka Och andas ut Livet är en storm På öppet hav Hej, hej! Välkomna! Det är söndag igen, äntligen! Den stora poddinspelardagen. inspelar mm. Nummer 55 Tror jag Snart är det 56. 56 ja. 56:ans buss. Och då rafsom skäcken. Nej, vad var det. Fredrik fick har ju har fått en buss i för att åka så på 30. År. 56 buss Hakberget, Stora hässingen. Men det var ingen mm. chaufför så här så var det var lugnt så. du, ihåg det? Nej. Jag kommer ihåg att jag stod och lyssnade. Jag var på skivbörsen. Vad heter den här? Den här Safari Seasons, killen. Ja, Vit Gossam. Vit Gossam stod där och så hade han spelande i högtalarna. Där, just då Hassan Skivan hade kommit. Och så kom den där, kom jag ihåg. Och han tog skratt där bakom. Och så hade det <laughs> <gått. laughs> Lasse Beat. Ja, just det. Lasse, Lasse igen. Mm. Jag minns en, en sån Hassan som var en, en, <clears throat> en favorit. Det Han också och Han ringde. Och jobbade, jag tror att han jobbar på ett hotell. Och då var det en polis som stod utanför och, och samlade in pengar. Han stod och tiggde. Han ringde till polisen. Jag är han nu jag, Ja, ja. Han står. Ja, då skickar vi en bil. Den är inte med på de här bästa stålplattorna. Nej, det inte jag. Äh. Det är det som är Jag skulle vilja ha alla de här andra. För jag vet ju flera som är bra som jag hade på kassettband där jag spelade in programmen. Ja. Så inte är med på skivorna. Jag gjorde till och med så att jag spelade in programmen och sen så spelade jag in jag hade en här dubbelkassett. Ja. Och då spelar in bara skärtserna. Har du det kvar? Alltså, det vet jag inte. Nej. Skulle det vara? Det skulle vara en digital gärning. Om du kunde... Om kunde hur får man det över det? Ja. Ja, men då får man lägga det till. Precis som du gör på med en sladd bara från en, från en kassett. Ja, just det. Det skulle vara väldigt troligt. För det, det är flera som, som inte finns med där. Ja. Bland annat en som jag tror jag har nämnt förut. som jag När jag träffade... Ja, Fredrik Lindström där ja, På ett, ett ställe Så berättade han och då sa han just att ja, men, Jo men det där låter som jag, han minns det inte Nej, det är fint Men, ja. men, men då och När jag träffade Fredrik Lindström ja. Den gången, hade man haft mobiltelefon Då så hade jag naturligtvis tagit Ett, ett sådana här Selfie-kändis ja. Roger Jobbar pratade om det Självis som det kan heta på svenska Självis. Självis. Ja, jag Hade du hört, hittar du på nu? Ja, det är bara översatt. Ja skällvispinn. Själv, ja, skäll, <laughs> ja, skällvispinn eller något annat. Ja. Jo, men jag jag gjorde en, ja, en där. Då sen, sen har jag, har jag tänkt mig det med just att göra att, att man är kändis då skulle man ju egentligen gå fram och bara fråga. Mm. För jag tror att många skulle... Vad är värdet av det att? är roligt. Ja, jo, det är inne ja, kul och och slänga verk någon. Jag skulle tycka vi heter roligt om du hade en kort och så stod ja. det stod det med. Ja, okay när vad bara heter hon Alice Ba till exempel eller någonting sånt där. Alice... <går> Skulle det säkert <säga> vara kul. <går> ja men det alltså en kändis. Och jag, jag gick också en gång, då satt Mark Levengård och satt och åt på en restaurang på, på, på Söder. Du har gått framåt då <går> kanske. Ja, och då var det nästan att man kände kom och, Nej han sitter och käkar nu. Jo, i alla fall så, ja. så, så träffade jag, så, så, eller träffade jag. jag såg en som jag hade, jag hade tänkt att göra det, men då hade han sitt barn med så du kände ändå känns lite Jan Gradvall uppe vid, vid mm. Ja, hon har jag sett förra gången. Jag tror de simmar här i Erik Jag har sett honom. Ah, ja. Jag, jag sett honom flera gånger där det? uppe vid, vid, vid, vid Vasaparken ah, bor i Vasa-parken. Ja, han bor där. Jag tror att Staffan Westerberg bor där också. Ja, det är många som bor där. Schiffert och Lindström. Jaså? De bor precis jag tror det i samma område, <coughs> vid Vasa-parken någonstans. Och så har de ju stamstället tänds jag tror inte jag varje fredag så vill man gå dit och ta själv, i, så kanske kan göra after work på henstoppet någon fredag eller podd. Ja. Podd. Ja. ja. Poddy. ja. Poddy. Spela <laughs> Topsy. Podd. Ja. Jo, nej och då, då hade Roger just samma dag Mona Sahlin. Ja. Och Jonne var på Alex och Sigrid tog jag en men, men det, det räknas ju som liksom inte kan känna för då, då tog jag ett kort på mig själv. Och så bak, bakom satt eh, Felix Hengre. Pappi mm. Och i somras så gjorde jag även en, en då jag har flera kort. Ja. Eh, då man ser Karl Bildt precis bakom. Det där är den nya autografen. Ja. Det är ingen som samlar autografer längre. Jo det kanske. Nu ja. samlar man små selfies. Jag har ju en också på där jag står. Var inte du som tog den? På Ebbot. Nej. Jo, nej. Jo, ja, nu såg på, vi såg. Jag dem, var inte med. Dem, de spelar. Var det Pär då? De spelar på på eh, ja, skiv. Eh, ja, och store det är recordstoren. Recordstoren. Ja. Ja. Åh, åt det tog en. Och han för, för sen efteråt var han ju mest mycket bättre och då. då ja. Men han han, han han var som lite. Är det värdet som glömmer att göra. Jag tror inte att det finns. Det finns det, finns det andra hans märken? Nej. nej. Vilken är din bästa selfie? Kändis och... Alltså inte bara på dig själv då Utan För de är De är bra ihop jag har med Eller någon en och kändis Som du känner mest stål Ja det måste ju vara Raffe Är det väl jag måste tänka efter Vad har jag med er Jag har väl någon Kalsen Nej det var ju inget... Jo Nej det var inget Säljning Jag har ju ett kort Hemma ja. store, ja, Det jag står det kalsenare På ett gammalt här, ja. Ja, så här valpappskort Ja, Ja där för stora upp den Så jag har den Som ett A4 nästa Kanske lite större På klassiska Grönieringar Mm Det, är det senaste eller det, det bästa då Raffa Ja Fast det handlar ju om, om Det handlar om mod Alltså Ja men det, det känns Ja men jag skulle inte göra det Men jag tycker till och med du Att det är jobbigt att fråga Nej ja Alltså De som inte har tagit på De har ju inte frågat <laughs> Ja även. Ja okej okay. Men sen, sen var det Du hade ju också på podden Någon gång jag, jag träffade Eller jag såg Peter Dalle Mm och det, det skulle ju vara kul att ha haft med Peter Dalle. Ja. Och oj och, och, och, och, och jag tänkte faktiskt på, på nyår då vi gick, då vi gick hem. vi till, till bussen. Då gick vi förbi... Vad hette han då? Säg hej till publiken. Han var ju en av med Johannes Brost. Han var ju som en sån och buktalare ja, jag vet inte. nu är. kommer inte namn. Nej, det kommer inte Han... han det är sådana som är kanske lite... Inte sina jättekändisar, men det är väl sådana som är kanske roligast. Ja, mm. tror jag. Mm. Framför mig självvis. Ja, det, det går man, absolut. Hur var? Jo, har det varit? Jo, den har varit bra. Vilket partag? Som vanligt. Mm. Klackarna i taket. Oj, vilken bonanza det var på ljugtråden i fredags. Ja. Jag la av. Jag tror att du att du... Ja. ja, det har varit kring Jag satt och kollade, försökte kolla på spåret, och så kom bara så att det var en tävling helt plötsligt. Ja. Då hinner man ju inte kolla. Ja. Eller gör vi inte? Ja, det var ju nästan som vi satt i samma rum. Ja. ja, det var ett virtuellt rum det var fint. Kunde du något? Ja, inte så bra på det där. Alltså. Det är bara... jo, en del kunde jag ju såklart. Men... Vad var det för frågor? Havana var det bland annat. Då trodde jag att det var Singapore. Aha. Mm. Jag tänkte på Singapore Sling. Men var det var ju. ju... Ja. 2,45 kunde jag. Ja, det tog jag innan han ställde frågan. Innan han ställde frågan? Ja, jo, men i man, i man förstår ju ja, att, att det är så att man gör var hand, Då, mm. ja. då, då frågade jag naturligtvis vad är världs, världsrekordet? Då kan man säga att du var För du den innan frågan ställde. Ja. Ja, men Jag tycker att det var väl ganska det ganska... det var svårt Ja mm. Musik du var att Filip Fredrik var Ja men det, det blev roligt i finalen där mm. Men vad var det för musik? Det var ju sista låten Jo men det var ju Gansin äh, i blodet Ja Det var ju lätt Men däremot den andra Och då sa, då, då sa ju de Filip äh, Fredrik sa att det var docenterna Docent död var ju ja. ja Och det godkände ju han Ja det är ju som, som ungefär en ämbalåt en, en och så säger man i periet. Lite så tänkte jag också. För att det är ju definitivt docentdöd. Mm. Jo, ja, det, det är inte samma. För det var ju första skivan. Det kommer jag att ha Det är ett solglasögon så docentdöd. Sen bättre än allt är docenterna. Ja, precis. Bara för att första delen av ordet är rätt. Liksom. För det, Nej, det, är, det, är, det, är, då det var då annan fel. Ja, hur var helgen för dig? Bra. Då har du då rest. Ute i rest till norra var god när du tror där till Åland men det har var inte. Jag vi hade ingen koll på åt Ålands båtnikter från. Men jag såg det nu. Men där Grissleham var ligger det? Norr om Ja, Tålgril, härifrån, Hör, Hör, vad, vad, heter, vad heter Åland Äckerö? E linje tror jag, jag. Ja, det, det här var, är nytt för mig. Jag på. Ja men det, man åker inte till Mariehamn Nej, just härifrån, just det. det. är tydligen härifrån stan så. Ja Nej, ja. det, ja, det var skönt. Det var lite så här weekend på ett hotell. Lördag till söndag. Hotellprukost? Ja. Mycket rostad bröd. Det började skitbra med så här afternoon tea. Med sco scones och mm. ja, massa sånt där. Och sen var det tre rätters middag på kväll. Tog jag lammytterfilé och hasselbackspotatis. potatis fint. Mycket. Och sås till. Ja, det kommer inte vara sås. till förrätt. Och så äh, chokladmos. Och Kampen ja. Nej, inte igår. Men sen var det frukost på fem Frukost Men frukosten är ju, ja, det var fantastiskt. Som jag sitter som lever på att det var inga böj så. Nej. Men <skratt> det fanns rostadbrö. <skratt> jag var på och Gillar råsa <skratt> sa jag till. Den är som man kan kommer fyra, fyra stora bröjor Minst. De lägger upp. Där i Liverpool på Tänken. Best... Men jag lägger de upp eftersom när de rostar, ja, liksom. Ja. Då tog ju de fyra. <laughs> ja. De fyra att Man brukar inte vänta det bra länge. Ja, det, alltså, det var själv faktiskt. Jag, jag gillar det där. Det här var liksom halvvägs till örgrund. Det var ju somras med ju och Lager. Mm. Det var ju också get... Jag var ju en novis på den där kustremsan där norr om Stockholm. Roslagen. Ja, här. Roslagen ja. kanske kallas. Du kan... Nej, inte så mycket. Det är I, fint. I Roslagens famn <laughs> på den grönska ja, på den blommande rospegarna. Ja. Norrtälje åkte man är en lite små pittoreska stället. Men det finns mycket fint. Ä, där uppe. Ja. Vi har vi har, har ju en ingiftfaster ingift faster som bor upp i Görgrund så jag var där några gånger. Och det, är, det är ett jättefint samhälle. Och även småvägarna inte helt olikt ja i, i, vad heter det? I naturen så är det lite, o, så är det lite olikt just övigstrakten. Men ändå med de här små samhällena och, och landsbygden. och för det finns ju landsbygd överallt. <laughs> så den, den likheten behöver vi inte ha. Nej. Jo, igår så var det ju också en stor händelse. Du satt på klistrarna till tills Ja. Ja, jag kollar inte så sekund såklart var för förväntningen i för mejlen. <laughs> ja, jag förväntar mig att det ska vara väldigt skönt att jag, jag börjar med att jag kollar Twitter och så här. Var det någon som skrev om och så då jag. är <skratt> ja, <skratt> <skratt> ja, jag, jag är helt ointresserad. Så, ointresserad så att liksom, jag vet att det förekommer men jag skiter jag. Äh, jag vill inte ens kolla eller ta del av det? Jag har inte... Du då? Nej, jag brukar titta lite grann så där, Men i år har jag inte haft något koll på alltså vilka artister som är med heller Nej, nu går det inte att undvika Jag såg att Erik Sade och Jessica Andersson gick vidare Jaha, Sade var ju med på Plura kökrisen och det såg jag däremot Alltså, ja, heller, var det vad det var? De. Som jäkland ja, Jo, det är samma Pluran sitter det på morgon. <laughs> Ögonen är ju röd, spräckning så jävla Och sådär baken så det är det ju synd om stackaren Men Jo, nej men Just Melodifestivalen Det hade ju en podd som hette så det, det tog ju helt Jag helt när de bytte namn Från Melodifestivalen till Mello Det har vi pratat om en gång Men just det, när man börjar hitta på ett smeknamn kan bli... men, men däremot gillar du genomtående genomtonka det tycker du är skitbra ja, ja men det då smakar de andra sakerna ja intressanta saker jo. ja mellodiverterande mello mello jag, jag gjorde inte eh, för jag gjorde en lista faktiskt ja jag har också en lista mm. inte med mello nej. nej jag gjorde en lista över 10 stycken artister jag skulle vilja se på mellodiverterande mm. och jag skulle vilja se dem av olika anledningar varför skulle vi vilja se dem på Melodifestivalen? Eller så bara rent allmänt? Ja, jag skulle, det skulle vara kul att kanske se dem någonstans också. Men just på Melodifestivalen är kanske lite oväntat Aha, okay. att just då med det här. Aha. Och det är ja, olika anledningar till att jag skulle vilja se dem. Men det finns en anledning. Mm. Men det behöver vi inte gå in på nu. Uh, på plats så har jag de som vann 1974. Abba. Abba. Det skulle ju vara mm. fantastiskt att se på med digital. Mm. Okej, okay. ja okej, okay. tänker så. Ja, där ja tänker jag men så. det skulle också. Det håller med men då skulle jag kunna liksom kolla faktiskt. Vad tror jag åtminstone är att de skulle ställa upp med livsvalen. Ja, tvärtemot mot noll. men, men princip, vad och blir det, det oändligheten. Ja, men, 2024 då är det ju 50 år sedan. Mm. Det Skulle inte vara fint om de ställer upp ja. och körde. Tänker de skulle få dit abba och köra Waterloo till på till 50 år sen julelie. Mm. Ja, eh, ja, det var tia var... likt men bra förhoppning mm. Mm. Nian, så skulle jag säga Jönsson-ligan mm -hmm. mm. <laughs> Den nya nej, nej, nej, nej, den gamla naturligtvis Du som är Jönsson-ligan-fan, eller Olsen Brothers mm. Olsenbandet Olsenbandet Olsenbandet Olsen Nej, jag har inte sett, jag har sett en, en, en trailer jag... Ska du säga? Nej, det ska jag inte Går på TV så Eller går mm. upp på Netflix så ska jag se mm. Okej okay. eh, plats Fredrik Reinfeldt Okej, okay. varför då? Nej, men det skulle det vara helt fantastiskt Han skulle stå där och, och jag, jag, jag har ju sett oh, man, en, en, en gång när han, Det har jag berättat också När han var med i någon sån här eh, Program med Christian Lokos så skulle de visa tre videovar Som de tyckte om mm. Och han visade någon mangsuggare, och så hade de en liten trailer, och så tog han och köggde lite grann med mangsuggare låt. Jaså. Och han var ju så otroligt obekväm i den här rollen. Ja. Det, det, det skulle de tillfälligt göra. Ja. Mm. Sjunde plats Kent. Ja. Och då snakkar vi inte bandet utan Kent Forsberg Okej, skäget. Skäget ja Ja, det, det skulle vara. Ja, det skulle... Han, skulle... han skulle kanske. Precis vad han, han skulle Kent bidra med. Eh, plats 6 eh, Han var även med på förra listan Som vi hade till eh, Icastig. Och det var ja. Thornton Flink, han har ju varit med Ja, ah, nej, inte han eh, Han, vad heter han, Loa Falkman Blev ju icastig Kastig. Ah. Och det kan väl lite någon, han har gått inte att du Nej, men du skickar sms också. Ja just det, Välkommen. direkt att Ja, precis 21 jag hade gjort bort <laughs> det ja. Stig nej. Nej det borde man ha anat ja jag menar så att inte han var med på listan på min det Jo, det känns lite klamptit inte att jag han så tänker man efter ja det ord efterhand som jag hade inte tänkt på heller eller jag nej han jag tänkte på var pontjak ja jo, det skulle vara kul och han är ändå en en artist Mycket bra avslutningslåt senast åtta timmar har led hört hörde Ja, jag kände igen den där just välen. Det måste vara sen på Fredrik på en, mm. Men då där här kör låten totalt och aldrig kom in i. Ja. Han, han hittade lite liksom inte rätt. Han kom, kom inte in i låten. På eh, femte plats, Göbröra. Mm. <laughs> jag har inte hört någonting efter om efter är på, på sitta kväll på Bingo Lotto. Då är Raffi med bland annat och Gabrielsen ja. och Ravelli och ja, de här. Uh, fjärde plats Klunga Ja uh -huh. De tror jag skulle kunna göra en De kan väl skriva musik eller? Ja det kanske de kan Men jag tänker också att det skulle, de skulle kunna göra Någonting spektakulärt mm. På scen och, och få in lite mera Show Ja lite mer show precis uh, Plats tre Saltkråkigänget det är svårt att få ihop sen, nuftigen, kanske, men... Nej, ja, men tänk till Kjolven. Malin. Ja, men hon lever väl, va? Ja, det lever ju inte. Nej, och inte... Jocke Melkertson lever ju inte heller. Benke Eklund. Vem är det? Jag ja, just det. Det är Sigges farfar som var... Kjolvens pappa. Kjolvens pappa. Nej, och Jocke Melkertson. Vem var det? Och Pelles kanin. <laughs> okay. Peter Aplegen näm nämnde det i det är någon sketch. Ja. Jocke Melkertson. Ja... Uh, på andra plats Han från Anslagstavlarna Mm Jag tänkte att typ typ, en låt Du, du, du, du. du gå fram och få någon sån mm. no Någon Vad uh, men låt Och så samplar man in det där så kommer han liksom med det Okej okay. Och så alla dansar som typ han går Så att det blir en ny Gangnam Style Ja Där är du någonting på spåret tror jag Mm Första plats uh, The Neighbors för de som, som undrar, så är det ju vårt. Vi hade ju först ett band som hette Ljusnära Kort. Då är du och jag per, och så Anders Hällström som var våra vår så, mm. så såg. Sen så drog han ur Och då fortsatte vi, du och jag per, under namnet The Neighbors. <laughs> ja. Ja. Den chansen var stor. När jag, <laughs> ja. Men jag känner ju, mer och mer det här uppträde så känner jag att det är, du skulle tacka dig till Melody Mello <laughs> Skulle du tacka dig ja. <laughs> av? Det är en sån hypotetisk fråga men... ah, ja, <laughs> så Jo, jag, jag, jag, jag skulle jag tacka jag jag. jag. jag säger ja, ja. <laughs> Risken eller chansen Att man klubb omfrågar dig så... ja. Men undrar jag att jag tackar ja. Kör någon uh, playback tror du Eller playback men alltså, ja, jag Vad heter det? Singback men det tänkte jag på på... Ja, det tror jag. Eller jag tror det är stöd i alla fall. tror inte tror det. Jag. jag tänkte på Tåström. Såg du det där på, ja. på Skavla? Ja. Det var inte det playback rakt av. Jag tyckte det var exakt som låten. Var liksom, annars brukar man ju höra att de fraserar någonting annorlunda. Eller det är någonting som... Att göra att det live. <coughs> det tyckte jag var exakt... Mm. Men jag kan ha fel, det är väl Singback Kan jag tänka mig Och med att körerna har förespelat Det där. liksom det, allt är... ja. Tänkte du på det? Nej, alltså, nej, jag tänkte inte var en sång, Men det var väl ingen svår sjungen låt så nej att alltså, ändå om man hört låten innan Så bör man känna igen om, om den är. Om ja, men men det kapel. Jag tycker det blev begå... Ja, jag tycker ljudet Läktet också, precis som skivan Eller som låten jag hör men jag kan ha fel Men jag tänkte om du som lite Ljudexpert <här> Nej, men du brukar ju höra sånt där ja, Nej, på. inte vad jag tänkte på ah, okay. Ah, okay. Jag, jag, jag Det kan var, vara ute och cyklande. Jag var så fokuserad på hans fladdringar med fingrarna Och ah. hans gång och allting nej, jag har, Gillar och, inte Nej, jag har otroligt svårt för, för, för honom Att ja, se honom ja. Jag var jag såg honom för var två år sedan kanske på, Gillar nej, inte på, du Tås? På, på cirkus ja, Förr med att du var en jo, Men Jag, jag såg honom på, på ja. cirkus två år sedan och, Nej, jag tyckte det är så spelat Så att det uh -huh. Det tillför ingenting i alla fall inte mig. Jag pratade med Hedström Han är en turt Åström-fan Han hade pratat med, vem var det? Bassisten är ju alltså, Någon av de här kända bassisterna Vars pappa bor i Örebro mm -hmm. Som spelar med alla band Nu står det still med namn Men i alla fall, han hade berättat Folk hade frågat, ja, men han måste ha ju ha påtänd så han rör så, Nej, det är han inte Utan Han är bara helt inne i det liksom. så. Ja men jag tror inte man kan gå in inne in, in så mycket där Nej, ute. Ja, så att det är helt. Ja. just den här Siborkvarns mm. Den, den pratade i Den var jättebra. Ja. Då, då såg jag dem live här uppe på. Var du där också på? på äh, ja, nej. nej. Inte på scen, uppe äh, på anexet. Äh, nej, nej, det är utomhus oh. på här uppe i Tantor. Mm -hmm. inte det här Tantogården utan och bakom där. Nej, jag, jag, jag, jag på pass produkten, det tror jag aldrig. det hade varit det. Mm. Det hade varit bra kan jag tänka mig. Se på Kvarnsvägen. Jag har ju bott i i, i Högdal. Jag bodde på Trollesundsvägen. Det ska min ska min nästa plats heter. <laughs> Jag noterar det där blå. Jag tar de där stolarna. De är inne i rummet i schottläder. Det tar var ut och köpt vinbröd. Det gick ut och köpa vinbröd. Jag köpte vinbröd och det tyckte de var så otroligt roligt att sända det. Det känns lite tomt idag att det inte är några fo fotboll längre. Hur? ja. Du såg väl supersköna. Ja ja. Det var ju sista matchen för säsongen nu, är det ju, nu får man ju, vad ska man göra nu fram till september? Om det finns lite kriket eller dart Någon spännande sport Att titta på mm. Ja Jag kom på en lista som jag tänkte dra Mm Hur sportar du Nej Jag tänkte ranka De bästa hockeykommentator Kommentatorsparen Två bästa och så det sämsta mm. Jag börjar med nummer två mm. Genom tiden Känn på de här Arne och Ankan Ja precis, jag tänkte på Räcker de också nummer två? Nej men Det var en men Det är ju som, som De fyllde i varandra bra och... Som Magnus och Brasse och mm. Hela halvan Arne och Ankan var det ju artigt med ett par Vad var som var bra egentligen med Hegerfors vet ju, men vad bra man kan egentligen Jag tycker han var mm. Men, nummer ett Trumvillver Lars Gunnar Björklund och Rollen Stolf Precis, vad tänker jag tänkte, var det? Ja, ja. Jag har en sån där ett urklipp Från, eh, vad heter han An, ä, Inte Lars-Åke Ragläll Mm utan, vad heter den andra som du sa då? Andrell Lasse Andrell mm. Mm. Jo, men han, han skrev När de spelar mot ryssarna Och ryssarna var så överlägsna Så um, Lars-Gang Björklund och, och Stols Kunde ställa ägna tid Istället för referera matchen Så kunde de ägna tid på, på att diskutera om det heter fotknöd eller fotknula. Som Rollestolz sa <laughs> Men äh, alltså Skulle de hålla i, idag Alltså inte om de skulle sitta där mm. nu och de levde men, men Det var ju ja, Jag som mycket Men Lars Gunnar Björklund tycker jag alltid var imponerande Jag tänkte om det var en, mer en nostalgi ja, och... ja, men det är det ju säkert Men jag tycker han var alltid han var otroligt skicklig På, oss, på att kommentera och referera ja. Och liksom han var rolig också Och han, även han gick ju till den nöjesbranschen. Han är också rolig i den här Kallisenda-grejen Ja just med det I svenska, svenska spel Ja, ja. Då han de... ringer upp och vill att De ska lägga med dikter På speltipongen eller vadå Någonting sånt Och då de ska det eller... spela med Ja, mycket bra förslag Han visste inte vad de kallar men... Och började citera dikter Och så här. Jo men han var ju Han var ju med i Helt till slutet av här mm. programmet också Jo men man har hört att man har Prata med de här, är jag prata, man har lyssnat på Bosse Hansson och Hegerfors så här. De har ju hört att Lars-Kan var ju en av de, de stora. Det mm. var i mm. hyllan hos Lars-Kan Björklund, de mm. stora sport, sportkommentatorerna. Och då var det han som drog om eh, tips. Ja, bra. Och där om, om tips extra så, så är det, för man, så mycket vet jag jag pratar om, men att man fick aldrig se ser med Manchester United eller Liverpool utan det var ju de hade ju köpt liksom de här matcherna de hade köpt det var ju mest den här mm. i början va Ja men sen fick man ju se Jo men sen ja jo, men i början det tid 70 var det Wolverhampton mot, mot, mot ä, Queen Wolves Rangers Derby Huddersfield Ja jo det, det var fulham. Wolverhampton Hampton, sa du det Ja ja ja, ja. mot Notts County det var ingen så här, eller no, burnley. Nej, men, men då var det en match i veckan man kunde se live på tv. Ja. Jag läste idag någon som skrev att det är, idag är det 17 matcher live, fotbollsmatcher live på tv från olika ligor, så. Ja, och det finns en del som följer alla så. Ja, <laughs> i nämningar namn. Nej, tv, radio. karpe Car diem. Ja, kul <laughs> kallar ja det var det var de, men ja, alltså... då, då har vi kvar den sämsta du av alla tider som min tycker ja. Eller min det objektivt min kan vi säga. min min min Okej. Chris min min min De min ju min min de körde ju min min min min min min min min de var ju som fans istället för kommentatorer Det har varit helt odianserat Och bara gapigt ja. Men bästa bisitten. Om man tänker Kommentator, men expertkommentator Mm Där har jag väl inte att tänka Jag kan tänka mig att du gillar sån här Fridrot, Mirosal Nej, men det var faktiskt Fridrot som jag tänkte Ja, den här eh, Oraklet Ja eh. Julin, Lennart A. Julin Okej okay. Han är ju han är som eh... Björn Hellberg Ja Ja, just det, Björn Hellberg tyckte jag var bra Han var på radion Han och Mats Stramberg också också Ja, på mm, Mats Stramberg var bra Men, men att Frank Han kan ju säga allting Lennart A. Julin Han mm. vet ju precis Varvtiderna på Historiskt Ja men historiskt och att nu ligger han så så mm. Mycket över världsrekordet vem har du som sämst då? Som sämsta? Ja, jag, jag vet inte men, men, men som Som expertkommentator Så är jag också Både Högt och lågt Det är ju Claes Hellgren I handbollen Han var inte med någonting nu mm. För han är ju på fyran Med den här Ja, nu är det här Pärskog Pärskog ja. Uh... Tyckte tycker det var bra. Ja men han han är han är han är, duk han är duktig på just det men han är han är så otroligt, otroligt färgad särskilt ja särskilt på målvakterna. Åh oh, mm. och han har läst spelen. Nu ja mm. och tittar man de bara de bara flaxar en som är sprattar sprattgubbe. Ja. ja. Nej men det, det finns väl Eh, TV3 hade ju, hade ju i tidens begynnelse När de hade hockey-V Var han Kling Gulle, Gulle Gulle, han? Var han, <laughs> var han eh, kommentator Eller var man som gick med, med mikrofon. Ja just det. jag tror att han var lite programledare Och eh, reporter Ja Han alltid fluga Ja precis mm. Gulle Gulle Tompa, han, han kallar ju Lellas farsa. Eller inte så han hör det. Men när han pratar om sig så, så säger han alltid guldig. Han heter P-H, inte var namn. Yes. <laughs> du, jo. Det har kommit in... Eh, I tror var det nu. Det här är jag ja. som har tagit över mailboxen. Yes. Ja. ja. Och det har faktiskt kommit in... Jag tror de kanske är influerade av... Ord som är ekvals. De var dagens garv, hade de. Mm. Så det är någon som har in en rolig storlek. Jaha. Anonym, ja, anonyma. Eh, och tre stora har skickat in. Mm. Du får ju få bedöma dem från 1 till 5, om du. Vill. Mm. Läkarstudenten tenderade för, tenterade för professorn. Ge fem skäl till varför bröstmjölk är bättre än mjölkersättning till småbarn. Den är näringsrik, finns alltid till hans, har rätt temperatur, ingen risk att den, kommer, att den kommer med bakterier och, och, och. studenten tänkte för tvivl för att komma på ett träll till. Sen kommer man på det. Det är så snygga förpackningar. Det. tre. Trea? Med med bara, okej. Okay, ja. ja, det beror på hur de andra är. Ja, se. Ja. Se. Två kompisar pratar om en gemensam bekant som måste har sig. Varför fungerar inte, inte deras äktenskap? Han var matematiker och hon var oberäkning var, jag, Den får 3 plus Den 3 plus eh, Tänk att jag aldrig kan få rätt Vad jag än säger så rättar de mig Det har du hållit på med i 23 år nu 22 ja, Den är rolig också Men den är ju Nej gammal ja, Allt, Den är Nej, den i mitten här De två första har jag inte hört förut Den är 3D och, oh, den. Ja men de var bra Runt tre. tre ja, vi, vi, får, vi, får, vi får tacka. Jag tycker du. Tacka anonym. Ja. Anonym. <laughs> anonym så. Anonym så. Ja, jag, jag, min favorit är en av de som inte var med där. <tryckligtvis. <tryckligtvis. Och den höll jag på Ursus e e Ekvall. Två som och körde bil, och så, så, så sa han, så annan som körde, åh, men vilken, vilken dålig väg. Och så sa han, ja, men de var ju utmärkt på kartan. Tog kläta ord på Ja, det var det ja. han som berättade, eller? Nej, Nej det var det som berättade. Den. Ja. Och så förtydligade han också, utmärkt, ut, så att man skulle förstå. Ja, jag har ju haft, jag har haft en, en gräsänklingsälj här. Jag brukar alltid sitta och kolla på, på lite filmer. För att fråga, köpte du någon äh, smörgustårta? Nej, inga smörgustårta. Ett men jag var och på Max i fredags. Ja. Gott. T jo, men torsdags så var det... hammarby Ja. Torsdags då var det nuggets och pommes fritt. Mm. Och så Max på fredag och lördag då... Nej, det var det bara makaroner. makaroder. Mm. Enkelt, enkelt och bra. Jo, och... Det brukar jag kolla, kolla på någon, någon film Och då såg jag ju Det här har jag ju sett Naturligtvis, jag, jag, jag, jag återkommer ju till Att ja. se samma saker igen Vissa saker jag. är roliga att se om ja. som Men där, Vad var det för film? Eh, hit Ja Mästarnas mästare, mästarmöte Har jag skrivit som anteckning Mötet mellan Al Pacino och Robert De Niro mm. För de hade ju aldrig, det var ju första gången ja. de spelade emot varandra Jag tror att vi tog upp det på bloggen också och också hade en omröstning mm. om vem man tyckte är bättre Patino eller De Niro ja, Jag är ju, har ju dåligt minne som, som jag kommer inte ens ha vad det handlar om Men jag kommer ihåg att ha sett något, jag sett tror att jag tyckte det var ganska bra Men, ja, men det, det, handlar, är... det handlar om Robert De Niro är ju en, en gangster Mm men, ja, men otroligt naturligtvis Jättesmart och otroligt professionell Och så Alpatino Är ju en, en polis Också, de är säkert men, Ganska lika eh, Och de träffas ju en gång också och Han bjudan på kaffe För han får, får ju aldrig fast han någon gång mm. Och de får ja De, de, sitter, de, de sitter och pratar med, Utan de vet att han vet vem. Jo, de, de vet ju om vem ju, ja, Vilka det är mm. Han har ju fört efter dem. Han lyckas ju, mm. de skuggar ju allting Men han lyckas ju. Han lyckas ju slinka undan och, och lurar, ja. ja. Lur, luraktig. Lura <laughs> nu skrupskrattar han. Mm. Jo. jag krappar, krappar, upp på benen också. Vad var jag? Vad sa jag? Mästermöter. Ja, men just det, och det, det är första gången som de två spelar emot varandra. I mm. samma scen. Jag kommer att det var en stor grej. Jo, och de var ju med i, i uh, Gudfaden 2 här, mm. väl? Då Robert de Niro spelar mm. Don Corleone som ung. Det är i samma film, Fast att de spelar aldrig mot varandra. Mm. Okay. Mm. Jag, jag tycker, de, de är ju som, åtminstone för tjänster som våra generationer, de är ju som uttyperna för, för gangsters. Ja. Mm. Med finess båda två. Mm de är duktiga skådespelare tycker jag. Ja, de är ju jätteduktiga. De kan ju massa. man Har massa... gått på teater länge? Jo, ja, men de kan ju massa repliker utan till. Man såg ju papper med i bilderna där de stod läste på något sånt där. Ja, det. Och sen läste jag lite just om, om hit. Mm. För den kom 95. Och då länk, man blir man länkad till något Jag sökte på Wikipedia 95. Ja, ja 95. Ja. 20 år sedan. Och då var det någonting, om det hette den stora skottlossningen i. Det var någonstans Los Angeles också. Mm. Där det var 96 år efter den nästan samma sak hade hänt. Några som skulle råna en bank. Och så skedde det så alltså, polisen kom ut och det var i stor. De sköt ner folk och mm. poliser och helt galet. Och sen när de gjorde husansakan hos en. Då hade de ju det hit på video. Och de var just framspelat till den här skjutscenen Jaha Så att Man hade, hade tagit Verkligheten Överdräffade dikten Aha. Och sen då så, så såg jag även Fanns en till din filmen, film den hade jag inte sett The Score Aha. Är det på Netflix? Eller? Ja, det sa du det där, va? Jag har Netflix mm. ja. Score var, jag hade, The Score var mm. bra Mm. För där var det ju De Niro och Malone Brando Och den kom väl 2001 eller 2002 Sen dog Malone Brando Bara två, tre år efteråt mm. Han var stor Malone Brando Ja, som ett hus om Ja, men det är också tips Om du har sett ja. det var han också en mycket smart Inbrottsdjur Det är dålig att se film alltså. jag alltså? ser aldrig det jag vet inte varför. TV-serier brukar jag se lite på så här i brann, men just film, jag vet inte fot då. Mm -hmm. eh, men nu som helst, alltså, The Fall. Jag vet inte stackar vem det. Vänta vänta. Jag, jag har sett den i alla fall. Serien. Ja, serien. jag måste bara tänka, bland upp med Line of Duty. Nej, The Before Fall var skallig det... Ja, just det, mm. precis. Och den var ju bra, var väldigt otäck. Ja. Det, det som är bra det där tycker jag ja, det ju Eller rustigt. det är mycket bra men alltså, en, Det är när man får följa man får, mm. ja. Det är direkt för man ser vem som är mm. Den här mördaren Och så får man föra på polisarbetet åt mördaren Hur de, hur de jobbar mm. Men det slutar ju inte där Det var ju Nej. Jag undrar om jag snackar om den här skitsom Men att, det, det, det, var jag, det var ju lite snöigt Jag trodde att det skulle vara man fick se någon slut men då var... Säsong två går ju på Om det är BBC jag hörde Markus Larsson, den podden Marcus Larsson Lundell, mm. Lundell. Jo men det var det jag hörde de om det, det var det jag hörde den. För Det var en jag av dem de som han. tyckte att Den blev sämre ja, Markus Larsson tyckte att ett var skitbra Och så halva tvåan, och sen tyckte han det blev utslätat Medan Kissin Lundell tyckte tvärtom mm. Tyckte det var tråkig etan och sen, Men tyckte det var jättebra på slutet av tvåan ja. har du, du har inte sett tvåan Nej, den går ju har, jag, jag, jag, jag kollar direkt på med jag googlar på den då såg jag att, att det ska släppas på DVD i, i april. Så då kanske jag tänker då kanske den kommer på, på Netflix. Ja, eller mm. eller att det finns på Dreamfilmerna och sånt där. Mm. Men jag, och jag som älskar att gå tillbaka och göra de här läsa böcker flera gånger och allting, jag, Och se på <laughs> filmer. Och även lyssna på att ta samma, till nya grejer. Är bra. Och även lyssna på samma skiva flera <laughs> gånger. Så har jag faktiskt haft tanke på om man ska prova igenom Breaking Bad en gång till. Alltså ja. Har du gjort det två gånger? Ja. Nej, jag har bara sett Breaking Bad. Bara en gång. 056 års tid. Nej, gå fort på det igen. Ja. Ja, ja. Det som jag ser det. Ja, hör du. Jag var 55-mande. 55-maskibörs uppe på. Mm. Den får sponsra. På eh, gamla 55-maskibörs. Det var där jag hörde. Du pratar om att du hörde Hassan på, på ja. Jag kom in på 55 en gång. Då stod, då stod de här tre bjarna och så var det Uffe, en kid som jobbade och så var det en tredje. Då stod de bakom disken och såg med allihopa till Petsy och med Ramones. Det måste vara 89. Eller något där. 55, var låg den någonstans? Den, den låg ju... Jag tänkte på Sankt Eriks skivbörs. Det är där det alltid luktar gammal sunk. Ja men då, det var ju Sankt Eriks Var det 55'ande? Eller du menar skivbörsen? Nej inte mm. den men utan Runt precis i hörnet i... Hörnet. Ja men alltså förlängningen av Sankt Eriks gatan. Ja, så går det odengatan så där så var det liksom på hörnet. Det var ju Bjarnes affär. Hette inte den Sankt Eriks skibörs? Jo, ja. Bjarne jobbar ju på 55'a :e först varor 55 och det låg på andra sidan på Fridhetsprans sidan finns det finns en gitarraffär nu Ja just N något, det. något just det just det okay. och ett tag så, så hade faktiskt Pet sin, sin affär där också som en, en, en del i 55 Det var innan Aha. innan de flyttade ner till Vasastan just och sen var Selmaldskorgengatan Ja och så från början var det på Jakobsbergsgatan mm. och det var på på på Sankt -Erik jag kom in en, en sommar. då var den där Bjarne och den Uffe som stod där. Mm. Och de stod i affären. Så det var en kund som stod bakom disken. Mm. Och spelade musik för dem. Så att de skulle ge vad för det <laughs> Jag kommer också Sankt Eriks skivbörs. Det var en tjej som var Så jag bodde ihop med Högdalet där. Mm. Det var bland de första när jag lärde känna. Så skulle hon hänga med mig på skivbörsrummet. Jag var intresserad. Så gick vi och liksom började bort vid vi ovanade en Så kom vi in på Sankt Eriks. Då kom hon in bara, Tvär vän. det inte jag? Det luktar ju den gamla sumpen. Ja, jo, men. Bland svett och gammalt, ja, så här, ja. kaffe, garv, ja, ja, ja. Det var som en väg liksom. Är väg där, det, det var samma kille som, som inte gillade ståndceller. Äh, du, du fick en sms, vad har sett? Ja, just det, Neil Young. Neil Young, ja, ja, det är jag, Ja här Ja, hon hade varit med Nilian förra året. Nej, och ingen gillar inte konserter rock and roll och rock'n'roll Däremot gillar de ju mello Alltså, <laughs> jag vet inte om man kan kategorisera in i musik Nej, inte Men lukta gillar jag på så hade de ju på eh, Vad heter det, Nöjesguiden Den tidningen så hade de ju en reportage om ja, 20-25 år sedan Om skivbörsa Och så betygsatte de, då hade de Astmafaktor <laughs> Okej, vad var det Ja men sunkiga överhuvudtaget ja, Och då, då kunde det vara Astrofaktor 5 till exempel Men mm. de, de hade upp till 5 Och skivbörsen Den gamla skibörsen. Den fick 6 <laughs> Den har inte jag varit för 10-15 år alltså, Går du in där ibland? Jo men det brukar jag vara ibland rågre och, och, och och de var, var det Västmanagatan Det var ett par stycken som låg bredvid den Vad heter de? Kosmos Kosmos ligger är det på upplandskatan. Upplandskatan kanske. Ja, och så har du ju någon Stockholmsribbs som ligger där. Som ligger precis där. Ja. ja. Är de finns om kvar. Jo men Kosmos finns kvar. Ja. Hmm. Ser exakt likadant, likadant ut. Kör du samma sväng där i brann och kolla. Ibland. Nej men jag är, jag är säll, sällan där alltså där inne då man åker in och jag brukar träffa en kille från äskraturen som ja. bygger upp och i mån då brukar vi gå uppe. Men annars när är man mest på mest på söder. Mikael. Mikael Skibörs. Allt är öppet. Öppet hälva. <laughs> Micke även känner från, från Mello. Ja. Ja. Nej, men tack för dem. då. Vi tackar. t x Ja, är det SLs bussgarage i Hornsberg? Ja. Ja, hej. Den är sann heter jag. Så jag fyllde ett hett i år igår och var ett stort parti här och jag fick en SL-buss i present och nu vill jag bara kolla att det här att det har gått rätt till att det inte är något skumt. Ja, men... <laughs> Det låter kanske lite Ja, tuff. jag har varit lite paff också. Ja. Vetterstrand, och okay, vet och gamla som jag har känt ut lumpen. Vet du, så står de där utanför för morgonen och har kört fram stor jävla röd ser ja. du <laughs> Nu är det Dennis. Nu jävlar ska det bli åka av här, så ja. De vill att jag ska ha den och köra till jobbet med. Men kommer den ner från 56 står det på den. Stora Essingen Hakberget står det. Men det är ingen chaufför i eller någonting sånt, yeah. så det verkar ju lugnt. Men det står en, en kassa en sån här växelkassa kvar i den och sen så sån här chaufförsväska med lite biljetter och prylar i. Du väntar lite. Så jag ska... undrar ju lite så kollar oh. att det inte är något skumt att det är någon som har snott den där utan att de har köpt den att det har gått korrekt Nej, till. för att de hade inget kvitto med va, men det ska man ju inte hålla på att begära titta på kvitto på inte oh. Det är ju inget roligt att säga, att vad har du gett för den där då? Det vill man inte, det tycker man är oartigt. Ja, precis. Det var ju jätteögonblick. Mm. Lennart, saknar du en buss? Saknar du en buss, Lennart? Det är en kille som ringer här. Han har en, en SL-buss i födelsedag. står utanför och som står 56 på. Och det är växelkassa allting i. Hallå, ja. Ja, ja. var står den någonstans? Den står utanför mig, ja. i Hägersten. I Hägersten? Ja, visst. Nej, vet du? Och så har de med en sån, en, en sån här chaffis med, eh, du vet en sån blå ja. som SL-gubbarna har med det står På mössan så har de broderat så här, Dennis fyllbuss står det. Jaha. Det är alltid mycket sådana kul kulgrepp med killarna. Men jag tänkte, ja. vad, Stor står hakberge vet du. Ja. Det är typiskt sån här SL-busser, ja. men är inga passagerare i givet. Och chauffören Nej. är ju inte kvar eller någonting sånt, det är ju lugnt. Ja. Du, är, är den svår att lägga i backen på? Ja. Ah. Nej, det är inte svårt. Nej, nej. Men du måste alltid gå via neutral, ah, Ja okej. Okay. Men det här ja. Du ah. jag, jag, jag, det undrar det till jobbet nu alltså jag om sen då. Hej ah, ska du. Hej. Ah, hej.